67. Szabó néni ujjai fürgén mozogtak. Olgi jó voltából most is kézelést kapott a szövetkezetben. Tudta, hogy nem fizet jól a munka, de azért élvezte a saját ügyességét, gyorsaságát. Kora fiatalságától munkához szokott keze, nem tudott tétlenkedni. Ha ezt nem csinálná, csinálná helyette más és ez mégiscsak hoz valamit a konyhára. Na, meg az ülve végzett munka alatt legalább pihenteti a lábát, és elgondolkodhat ezen azon. Icu és Jutka a gramafonnak próbáltak helyet csinálni, a mindig gondosan leterített, hamutartóval és apró tárgyakkal díszített asztalon. Szabóné oda-oda nézett a fiatalokra. Ilyenkor érezte jól magát, ha a családból volt valaki mellette. Jutka észrevette, hogy néha rájuk pillant, oda ment hozzá, és udvarjasan megjegyezte. Milyen gyorsan tetszik csinálni, Szabó néni? Mégse haladok, Jutkám, sokat kell bíbelődnöm ezzel a kézeléssel. Legalább jól megfizetik? Egyszer így, egyszer úgy. Az ördög se ismeri ki magát. Most veszem észre, anyu, hogy más munkát adtak. Egyelőre leálltunk a horgolással, hímzést, meg varrást adtak helyette. No, akkor apu boldog lesz. A két lány végre elhelyezte a gramafont az asztalon, és turkáltak a lemezek között. Szabóni, icu megjegyzésén rágódott. Miért lesz boldog apád, icu? Mert teljesült a szíve vágya, hogy abba hagytad a horgolást. Gondolhatod, hogy a hímzé tetszik neki jobban. Hűha! kiáltott feljutka. Már ezért is érdemes volt hozzátok eljönni. Minek örülsz? Az egyik kedvenc számomnak. A szám. Nekem a másik Renato szám, az Elizabetta jobban tetszik. Az is klassz, tegyük fel mind a kettőt. Nem zavarjuk Szabó nénit? Csak szórakozzatok, kislányom. Zene mellett nekem is gyorsabban megy a munka. Indíthatom? kérdezte icutól izgatotta jutka. Várj, rákapcsoljuk a rádióra, azon keresztül szebben szól. Éppen be akarták kapcsolni, amikor a szomszédból halk zongora szó szűrődött át. Hát ez a konkurens cég, Tibor zongorázik. Azért egy ilyen szomszéd? Én szívesen hallgatom, védelmezte Tibort szabóné. Engem se zavar, toldotta meg Icu. Ha nem haragszol, én most mégis szívesebben hallgatnám a számot. Semmi akadálya. Icu jó hangosra állította a készüléket. Jutka boldogan felkiáltott. Ez az! Hogyan tud nevetni? Imádom! Tetszik Szabó néni? Halkabban gyerekek! Szomszédok is vannak a világom. Icu szófogadóan lehalkította egy kissé a zenét. Jutka pedig a lábával verte a zeneritmusát. Nem sokáig élvezhette azonban önfelettem a zenét, mert megszólalt Szabóné. Megszoktad már a korai felkelést, Jutka? Meg lehet azt szokni, Szabónéni? Én már megszoktam, jelentette ki Icu. Te csak hallgas szerintem te még a buszon is alszol. Különösen, ha az 55ös kap egy kiadós sorompót. Ajaj, ne is mondd, megcsinálhatnák már azt a felüljárót. Hol leszel te már akkor, mire az elkészül? Remélem, ott, ahol te, az orvoskaron. Jutka nem szívesen gondolt az egyetemre. Neki sokkal nehezebben ment a tanulás, mint icunak, és hogy erről a kellemetlen témáról elterelje a beszélgetést, megkérdezte. Mond, az énekes olasz vagy spanyol? Olasz, válaszolta icu, de nem engedte magát a témától eltéríteni. Beszéltél hollán Katival? Beszéltem. És? Úgy kell kiúzni belőle ha a harapófogóval a szót, türelmetlenkedett icu. Mit válaszoltál neki? Azt, hogy maradok. Leszerződöm a gyárba hosszú távra. Icú éppen össze akarta szidni barátnőjét, amikor felberregett a beárati ajtócsengű. Szabó néni, aki abban reménykedett, hogy talán laszi ugrott haza, türelmetlenül szólt Icura. – Nézz már ajtót, kislányom! Icú sietve kiment a szobából. – Ugyan ki lehet az? – kérdezte jutka. Szabó miközben szemével reménykedőn, az ajtóra pillantott – Közömbösséget tettetve válaszolt. Ki ilyenkor hozzánk? Talán Péteri úr? Nem ő volt, hanem az unoka öcse, Tibor. Szerényen, szinte bocsánat kérően lépett a szobába. Jutka cserfesen rontott az amúgy is zavart fiatalemberre. Á, maga az, Tibor, megunta a gyakorlást? Bizonyára ti zavartátok meg ezzel a nagy lármával. Mondtam, hogy csavarjátok halkra a gramafont, zsörtölődött Szabóni, a felüli csalódásában, hogy nem azt csöngetett be, akit várt. Gondoltam, legjobb lesz a feladom, és átnézek Szabónéniékhez, feltéve, ha nem dobnak ki. Icu, hozz egy széket a vendégnek! Ne fáradjon, Icuka! Jó lesz nekem ezen a sámlin is, szabadkozott Tibor. Így otthonosabb. A zene elhallgatott. Jutka kedvenc lemeze után most követelte a másik Renátó lemezt is. – Ugye Tibor maga nem szereti a tánzenét? – próbált kitérni a kérdés elől, Icu. – Miből gondolja? – Hát, egy zeneakadémistához Bartók meg Sostakovics illik jobban. – Lehet. Úgy látszik, akkor nem vagyok elég komoly zeneakadémista, mert bevallom, az ilyesfajta muzsikát is kedvelem. Ez épp úgy hozzá tartozik korunkhoz, mint a neonfény vagy az autó. Máskor is ilyen nézeteket val? Vagy csak a lányok társaságában? Hetzelte jutka. Hát, az akadémián ezt nem nagyon hangoztatom. Látja, nálunk őszinte lehet, tőlünk nem kell félnie, tréfákozott icu pedig a nagybátyám szerint a nők roppant veszedelmesek. Éppen Péteri úr állapítja ezt meg, mikor ő nőtlen. A mások házasságából. Majd adukén Péteri úrnak, nevetett szabóni. Ebben a házban meg ne próbáljon ilyen véleményt hangoztatni, nézze meg az ember, ezek a férfiak, majd megtáncoltatjuk őket. Tud táncolni Tibor? Pukedlizett jutka a fiú előtt. Most. Hát mikor? Ugyan, jutka, próbálta csitítani Icu jutkát. Nincs más hátra, bizonyítanom kell, jelentette ki Tibor. Szavám fogjuk. Icu, tegyél föl valami rázóst. Megtetszik engedni Szabónéni, hogy táncoljunk egy kicsit. Persze, hogy megengedem, szedjétek föl a szőnyeget, és túljátok félre az asztalt. Nem vagy te normális, jutka. Az a jó, szóval nincs kedved hozzá. Nem fordíthatjuk fel a lakást, szabadkozott Tibor, látva, hogy Icu nem szívesen tesz eleget a kérésnek. Vagy menjünk el valahová, nézett Tibor szabónéra. Maradjanak csak Tibor. Icu, jó lenne egy kicsit csurglizni, rimánkodott jutka. Ne mond, hogy én vagyok minden jónak az elrontója, csináljatok helyet. A sötét Lapály utcában egy telefonfülkét keresett Anti, Szabóék faluról Pestre került rokona. A fiatal embernek egyre jobban tetszett a városi élet, és mint csak megérezte volna, hogy milyen vígan vannak a fiatalok Szabóéknál, egyre sietősebben lépkedett. A telefonfülkénél mégis megtorpant, mert eszébe jutott halászferinek tett ígérete. Felhívta halászt, de alig váltottak néhány szót, a készülék recsegni, ropogni kezdett. Úgy látszott, hogy nem sikerül befejezni a beszélgetést. Aztán hirtelen megjavult a vonal. Tehát, ahogy megegyeztünk, egyébként már a Lapály utcából beszélek. Körülnézek és majd hétfőn beszámolok róla, hogy mi van a kis unoka húgommal. Az építkezésnél úgy is találkozunk. Gyorsan felakasztotta a kagylót, mert mintha Szabó bácsit látta volna befordulni a házba. – János bátyám, János bátyám! – kiáltott utána. A hatalmas lépcsőház elnyelte a hangját, Szabót csak fölfelé menet érte utol. – Nincs szüksége segítségre? – kérdezte kis Jézuszogva lassan baktató nagybátyját. – Nos, most, amikor már fölérek? Igaz, egy kicsit elkoptak már az alkat részeim, de azért még nem vagyok olyan nagyon öreg. A lépcsőjárást én sem szeretem, de a szemem az jó, mert láttam a sötét utcán is. Én meg nem akartam elhinni, hogy te vagy az. Már megbocsáss, de ez a huligán egyenruha alaposan megváltoztatott. Hát, igyekszem én is lépést tartani a többiekkel. Mi a szösz? Miféle zene ez? Talán farsangolnak nálunk? Kérdezte Szabó az ajtajuk előtt. Állati jó zene, erre aztán lehet csurglizni. Mindjárt meglátjuk, kik szórakoznak oda Hanem, ahogy hallgatlak, Anti nem csak az öltözeted, de a szóhasználatod is megváltozott egy kissé. Szabú idegesen végig tapogatta az összes zsebét. <hül> elvesztettem a kulcsokat. Nincs nagy vész, János bátyám, Megnyomom a csengőt. Meg ne nyomd, Margit nénét kiszekíroz a világból, ha megtudja. Máskor is elvesztette már? Még sosem. Hát akkor... Ilyenkor Margit azt szokta mondani, János, ne idegeskedj, meg ne idegesíts engem se, nézd meg szép nyugodtan még egyszer a zsebeidet. És? És én olyankor megnézem még egyszer, így, na látod, édes fiam, itt vanni, te meg mindjárt be akartál csengetni. Szabó boldogan forgatta meg a zárban az elveszettnek hit kulcsot. Szervusztok, üdvözölte a társaságot. Látom, ma tánci. tánciskolát nyitottatok. Jutka, zárd el a zenekart, vezényelt icu. Te meg gyere, Anti, ismerd meg a barátunkat. A két fiatal ember kezet fogott egymással. Tibor udvariasan meghajolt. A mozdulat annyira megtetszett Antinak, hogy rögtön ő is kipróbálta. Kisíján összeütötték a fejüket. Bár a zene nem szólt már, a hangulat emelkedett volt. Látom, jókor jöttem. Úgy táncoltál, icu, hogy öröm volt nézni. Attól féltem, összegubancolódnak a lábaid. Humorizált Anti, ízes, zalai tájszólással ejtve a szavakat. Szerencsére megláttam a csodálatos frizurádat, és sóbálványját ermedtem, vágott vissza icu. Jutkából kitört a nevetés. Szabó néni attól félt, hogy Anti megsértődik Jutka kacajától, és a konyhába invitálta a mindig éhes fiatal embert egy kis levesre. Aztán igyekezzék, Anti, szólt utánok Jutka. Ne kelljen sokáig várni magára. Mikor antík kimentek, meglepetten állapította meg. Érdekes, milyen vidékies a beszéde. A külseje meg mennyire modern. Tibor, maga miért nem vágatja ilyenre a haját? Fordult a kérdéssel Tiborhoz Icu. Jó, ez nekem így. Menjen csak el más a borotva hajvágás reklámjának. Ne csináljunk egy kis rendet. Nem táncolunk többet? Nyűgösködött jutka. Félsz az öregettől? Miért félnék? Icu, mintha azt mesélted volna, hogy ez az anti ott dolgozik halásznál. Igaz? igaz? Igaz, igaz, válaszolt Icu idegesen. Azért ne idegeskedj, nem számít az semmit sem. Különben is úgy szórakoznék, nem megyünk el holnap moziba. Voltunk már a héten. Mit láttak? A szerelmem híros imát néztük meg. – Én is láttam. Maguknak hogy tetszett? – Csodálatos film, rajongott jutka. – Magának mi a véleménye, icu? – Magam sem tudom. A történetében valami mesterkéltséget érzékeltem. – Sírtál végig? – torkolta le jutka. – A háború sárba tipor mindent, életet, szerelmet – magyarázta icu és a szerelem szót olyan átszellemültem mondta, hogy Tibor meglepődve tekintett rá. Az ember egyik legszörnyűbb tulajdonsága, hogy képes mindenről megfeledkezni a háború szörnyűségeiről épp úgy, mint a szerelmese szeméről. Lendült át jutka féktelen jókedvéből szomorkás hangulatba. Ugyan a szerelmese szeméről, suhant át egy árnyék icu arcán. Különbe Na, én elpályázom innen. Se zene, se tánc, se vita. Megyek haza. Nem kísértek el egy darabig? Nekem maradnom kell, anti miatt, jutka. Tibor azonban elmehet veled, ha kedve van. Jön! Tibor icura pillantott, mielőtt igen mondott. Elérkezett a lefekvés ideje. Szabóék számára ez az időszak a meghid beszélgetések idejét jelentették. Summázták a napi eseményeket, és jól esően nyújtották ki fáradt tagjaikat a kissé már elhasznált ágy, göcsörtös matracain. Miután már mindent megtárgyaltak, sorra kerültek a fiatalok is, mert gondolataik azért többnyire körülöttük jártak. Mondd, papa, nincs valami baja ennek az antigyereknek. Eddig nem látszott rajta, ha csak ezután nem lesz. Megetetted vele azt a töménytelen gulyást. Íz lett neki, pedig nem ilyen szokott lenni a mi gulyás levesünk. Sehol sem kaptam hozzá jeztort, pedig bejártam érte a félvárost. Majd lesz jövőre, olvastam, ígérték az illetékesek. Tojást is alig lehet kapni. ma lehelen úgy fölverték az árát, kettő húszért adják a falusiak hanem ez az anti hogyan sem fér a fejembe. Engem is meglepett, hogyan öltözik ez a gyerek. Mint akinél valami nincs rendben, kurta zakú, csőnadrág, tüske cipő, meg az a rémes frizura, aztán mikor kérdeztem, hogy mire költi a pénzét, azt válaszolta, ő is szeretné tudni. Mondom, mint aki meghibbant. Nem ő hibbant meg mama. Inkább a nagyanyja, meg a hozzáhasonlók, akik tűrik, hogy ezek a kölkök egy fillért se adjanak haza. Bizony, a gyerekeknek kötelességük volna, hogy segítsék a szüleiket, hiszen azok tették lehetővé, hogy ember legyen belőlük. Borti szól mama, és vizet prédikálsz. Segítse a szüleit a gyerek, és a te gyerekeid. Adj csak békében, icut. Ugye, hogy tudod, kire gondolok? Icútól nem fogadok el egy fillért sem. inkább én is dolgozom. Ha engedlek. Te ebben ne szólj bele. A bedolgozást akkor hagyom abba, amikor én látom jónak. Hát, csak dobd oda neki a gyeplőt. Nosza, tessék, icukám. Verd el az utolsó vasad is, neked bánatod van. Szerintem igenis haza kell a keresetét adnia. Még azt se bánom, ha beteszed neki a takarékba, de ne menjen a vérébe, hogy amit keres, azt az utolsó fillérig magára költheti. Költheti, pazarolhatja. Mond csak, mond. a végén még tékozlónak mondod a lányodat. Nem, csak azt nem szeretném, hogy úgy járjon, mint Anti, meg annyi más. Elég bolond az a sok szülő, akik azt hajtogatják, az én fiatalságom tele volt sivársággal, szomorúsággal, lemondással, legalább a gyerekem éljen úgy, ahogy én szerettem volna. El kell ismerni, sok igazság van benne. Ezekből a gyerekekből lesznek az örök elégedetlenek, akik kinevetnek minket, ha arról mesélünk nekik, hogy a mi időnkben mezitláb járt az inas, gyakran télvizidején is. Azt mondják rá, propaganda, és villogtatják a rámán varrót cipőjüket, amiből nem is egy pár van otthon a szekrényben. Legyen is meg nekik mindenük! Nem úgy, mint nekünk, amikor összekerültünk, és a teleki téren vettük az ágyat. Legyen meg mindenük, mama, de ne szórják el a keresetüket. A munkában versenyezzenek, ne a pénzszórásban. Most tele a zsebe még a sihedereknek is. Mulatóba járnak, konyakoznak. Remélem, már nem icúról beszélsz? Már nem. Ha megszokják a fiatalok ezt az életmódot... Önnyen nősülnek, aztán a házasságban a rossz világ vár rájuk, mert akkor már az élet mindennapos gondjaival is szembe találkoznak, ami szokatlan nekik. Ideje lenne aludni. Sok igazat mondtál, de tudod mit? Várjuk még ki icu fizetését, addig ne szóljunk neki. Várjuk meg, hogy mi csinál. Szabóni, aki végül is helyeselt a férjének, Másnap sietve vitte a szövetkezetbe az elkészített munkát, mert igaz, igaz, amit az öreg mondott, de azért a fiataloknak csak könnyíteni kell az életén. Hosszú sort kellett végig várnia, mire nehéz csomagjával az átvevőhöz ért. Az rá sem nézett, úgy kérdezte. Neve? Szabó Jánosné, 13. kerület, Lapáj utca 27B. Milyen munkája volt? Harminc darab kabát kézelésem és egy válhímzés. Azt hittem, sosem leszek vele készen. Na, had nézzem, csak milyenek. Elég rendesek. Kedves, mi is a neve? Szabó Jánosné. Szóval, kedves Szabó néni, megkérhetem magát valamire? Reggel óta olyan nagy rumli volt itt, szeretnénk egy kis kávét inni. Különben is várnia kell az átvétellel, meg az újabb munkára is. Nagyon szívesen hozok maguknak. Itt a termosz meg a pénz. Négy nyolc van, három szimpla kellene a pressóból. Rendben, három szimpla. Olgi néni kedvesen fogadta irént. Bár titkos céljai voltak vele, először a családról kezdett beszélgetni. Tudta, nem ronthat ajtóstól a házba. Úgy örülök ircsikém, Nyájaskodott, hogy jól van már, Petike, ennél jobb újságot igazán nem is hallhattam volna. Képzeheti Olgi néni, hogy én milyen boldog vagyok. Mondd, és te foglalkozol a gyerekkel, vagy az urad? Érdeklődött Tolginéni, miközben az asztalon az iratait rendezgette. Az apja játékosan akarja megszoktatni a gyerekkel az iskolát, de én tudom, hogy ez helytelen. Az elején kell komolyan venni mindent. Tegnapi is három órát ültem mellette. Nem ment neki a lecke. Erre kapott tőlem egy paslit, és mindjárt más lett az egész. Elhatároztam. Petikémből kitűnő tanulót faragok, ha mindjárt cigány potyognak is az égből. Igen, igen, helyeselt az asszony szórakozottan. A mi időnkben bezzeg egy minisztériumi főtisztviselő gyereke mellé házi tanítót fogadott az ember. Ne is tessék említeni. Kedvesek hozzád a lányok, a szövetkezetben? Tért át Olgi arra a témára, ami a beszélgetésének valódi célja volt. Nagyon, mondta Irén őszintén. És a munkáddal meg voltál elégedve? Eleinte kicsit nehezen ment, de aztán remekül belejöttem. Elég jó munkát kaptam újra, főleg hímzéseket. Tudom, hogy Olgi néninek köszönhetem. Igazán aranyos, mivel hálálhatnám meg? Nekem, drágám, semmivel. Rokonok vagyunk. Persze, ha a szíveden viseled a szövetkezett ügyét, természetesen, hiszen az anyósom is ott dolgozik, akkor megkérnélek valamire. Neked külön hálás lenne a vezetőség érte. Tudod, hogy munka és munka között óriási a differenz. Parancsoljon, Olgi néni! Írtsikém. Ha egy kis anyagkiutaláshoz jutnánk soron kívül, mindjárt élénkülne az üzlet. Beszélhetnél az uraddal, neki csak egy szavába kerül, és ebben nincs semmi törvénytelen. Nem holmi maszeknak utalnánk ki, hanem egy szövetkezetnek. Szocialista szektor vagyunk, nem? Csak egy szavába kerül, azt mondja. Bandi nem szereti az ilyesmit. Óvatoskodott Irén. A családját szeresse, szabálytalanság nélkül a hasznotokra lehet. Nem tudom, nem is tudom, hogy mit csináljak. Este azért megpróbálom. Szabóné buzgón igyekezett vissza a szövetkezetbe a három szimplával. Mit tudta ő, hogy ez a féle próbatétel és a kapott szimpla árát kiegészítve legalább három duplát kellett volna hoznia? Ő rendesen elvégezte a rábízott feladatot, szívesen vállalkozott rá, hogy fájós lábaival átmenjen a presszóba. Honnan sejtette volna, hogy itt mi a szokás? – Tessék, itt a kávé! – nyújtotta át készségesen. A kartársnő rögtön felmérte a helyzetet, és hangját hűvösre váltotta. – Köszönöm! – ígérem, máskor nem fárasztjuk ilyesmivel, szabónék. A munkája most rendben volt, de ilyen is legyen, mert különben nem használhatjuk, selejtett nem fogadunk el. Nem értem, kedveském, most egyszerre miért beszél így velem? Hogyan beszélek én magával? Mondtam valami sértőt? Nem, nem, de a hangja. Kérem, ne töltsük feleslegesen az időt. Olyan a hangom, amilyen. Tessék, itt a következő munkája. Csupa kézelés? És az a csomag, a hímezni valók, a könnyebb munka kire vár? A munka elosztásra magának ne legyen gondja. Egyszer így jön ki a lépés, máskor meg úgy. Ha nem vállalja, szólhat. Igazságtalannak tartom, hogy mindig csak a nehézből, a rosszabbul fizetőből adnak, a könnyebből meg nem. Viszi vagy nem, a nehezét is el kell végeznie valakinek. Tessék ide adni, elviszem. Icu úgy rontott be az ajtón, hogy az apja azt hitte üldözik. Megszokta már a lánya viharos temperamentumát, de most úgy érezte, hogy szinte elvisehetetlen felszabadult, jókedvű a viháncolása. Icu kérdésére elmondta, hogy Szabóné valószínűleg Irénhez ment panaszkodni, mert nagyon feldultnak látszott, amikor hazajött a szövetkezetből. Icu szeretett volna beszélni az anyjával is, s mindegyre az motoszkált a fejében, milyen nagyszerű lett volna, ha a szüleinek együtt jelentheti be a nagy elhatározását. Nem tudta azonban kivárni, míg az anyja hazaérkezik. Apu? szólalt meg ünnepélyes hangon. Én arra gondoltam, legyen nálatok a fizetésem. Odaadom nektek, és ha kell valamire, tudod, nálam úgy elfolyik a pénz, majd adtok nekem belőle. A váratlan bejelentéstől Szabó meglepődött és meghatódott, hogy érzelmeit leplezze, tréfásan igyekezett elégedettségét kifejezni. Egész rendes kislány vagy te, icu. Nem is tudom, kire ütöttél. Majd beszéljünk még róla. Gyere, most hadd csókoljalak meg. Jó vacsorával várta a férjét Irén. És leste a pillanatot, mikor hozhatja szóba Olginéni kérését. A vacsora elhúzódott, és ő egyre idegesebb lett. Szeretett volna túl lenni a kínos beszélgetésen. Végre Bandi letette a kanalat, s Irén elszorult torokkal érdeklődött. – Jól laktál, Bandikám? Vagy kérsz még? – Köszönöm, elég volt. Nekem is vigyáznom kell a vonalaimra, nem csak neked. Ó, nekem nem kell attól félnem, sportolok itthon eleget, nevetett hangon irén. Peti kiért jönni-menni, aztán a hímzés, a főzés. Nem bántad még meg, hogy kiléptél? Nem, és meg kell mondanom, hogy ebben Olginéninek is nagy szerepe van. Sokat köszönhetünk neki. Mamát is támogatja, meg minket is. Valósággal a lekötelezettjei vagyunk. – Kedves tőle, hogy így segít. – Kedves, és ráadásul nem vár érte semmit. Nem a maga hasznát keresi. – Szép. Olginéni néni nagyon rendes, és ha nem törődne úgy másokkal, a szövetkezet ügyével meg sem említeném neked, amit kér. – Mit kér? – kérdezte gyanakvón bandi. – Tulajdonképpen semmiség az egész, egy szabadba kerül csupán. – Miről van szó? Bandi nem túl barátságos pillantást vetett Irénre. Ha ilyen ingerült vagy, nem is mondom el. Tessék, ha elkezdted, fejezd be. Nem neki kell, a szövetkezetnek. Egy kis soron kívüli anyagkiutalás. Na, ez az egész. Könnyebbült meg Irén, hogy túl volt a dolgon. Ez az egész? Tudakolta dühösen Bandi. Mond, mit csináljak veled? Hát mit gondolsz te rólam? Megszólalt a bejárati ajtó csengője. De Bandi agyát úgy elfutotta a vér, hogy meg sem hallotta. Mondta volna tovább, hogy mire akarja Irén rávenni, az asszony azonban a könnyeit törögetve, szipogva megelőzte. Kérlek, ne kiabálj, inkább nézd meg, ki csenget! Az ajtóban a mama állt, és amikor meglátta a fiatalokat, saját sérelmét egy pillanat alatt elfelejtette s aggódva fordult hozzájuk. – Mi történt veletek? – Irén, te sírsz? – Gyókolom, mama! szipogta Irén. Csak belement a szemembe valami. – Engem ne akarjatok becsapni? Veszekedtetek?